kapittel 18. Og det skjedde etter dette at David gikk gang med slå filistrene og undertvinge dem og ta gatt med tilhørende småbyer ut av filistrenes hånd. Deretter slo han Moab, og moabittene ble Davids tjenere og måtte betale tributt. Videre slo David Hadaddeser, kongen i Zoba ved Hamat, da han dro asted for opprette sitt herredømme ved Eufrat. Dessuten tok David 1000 vogner fra ham og tok sju tusen hestfolk og tjue fotfolk til fange. Så skar David over hasene på alle vognhestene, men han lot 100 av vognhestene være. Da Damaskus Syria kom for å hjelpe Hadadeser, kongen i Soba, slo David i gjel tjue man bland mann blant syrerne. Deretter David garnisoner i Damaskus Syria, og syrerne ble Davids tjenere og måtte betale tribut. Og Jehova fortsatte å gi David frelse overalt hvor han dro. Dessuten tok David rundskjoldene av gull som Hadadesers tjenere hade båret, og brakte dem til Jerusalem. Och fra Hadadesers byer, Tibhat og Kun, tog David svært mye kobber. Av det laget Salomo kobberhavet og søylene og kobberedskapene. Da to, kongen i Hamat hørte at David hadde slått hele den militære styrken til Hadadeser, kongen i Soba, sendte han straks sin sønn Hadoram til kong David, for å spørre om det stod vel til med ham, og for å lykkeønske ham fordi han hadde kjempet mot Hadadeser og slått ham, for Hadadeser hade lenge ligget i krig med Tohu, og han hadde med sig alle slags gjenstander av gull og sølv og kobber. Også disse helliget kong David till Jehova sammen med det sølle og det Gulle som han hade ført bort fra alle nasjonene, fra Edom och fra Moab och fra Ammon sønner og fra filisterne och fra Amalek. Og det var Abishai, Zeruiahs sønn, som slo Edomitten i Saltalen, 18.000. Så la han garnisoner i Edom, og alle Edomittene ble Davids tjenere. Og Jehova fortsatte å frelse David overalt hvor han dro. Og David fortsatte å regjere over hele Israel, og han avsa stadig rettslige avgjørelser og øvde stadig rettferdighet for hele sitt folk. Og Joab, Zeruiahs sønn, var satt over herren, og Jehoshaphat, Akeluds sønn, var riksskriver. O Sadok, Akitub sønn, og Akimelek, Abjata sønn, var prester, og Shavsha var sekretær. Og Benaja, Jehojadas sønn, var satt over keretittene og pelletittene, og Davids sønner hade stillingen som de fremste ved kongens side.